για μυστικούς νοηματικούς εργαλείους που είναι σημαντικό για την κατανόηση της γλώσσας. Και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εργαλείους που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της γλώσσας. Είναι ένας από ha non dei ha non anul ăsta. Erau doi. Trei. Bun, deci, grupul an reprezintă defălușirea încheierea, da, înseamnă punctul culminant după care vine o cădere. A o cădere din punctul de vedere al neogramaticilor. Și a ceea ce am putea numi limbile brugmaniene, da? Deci acele linguri europene care, conform tratatului brugman, care, cum vă spuneam, o întreagă etapul a indoropenei Deci, acele limbi care sunt descrise ca fiind limp indo parte partea a familiei lingurilor indo-europene. Acestea nu au, nu -au pierdut rangul în niciun fel. Ea sunt în continuare din indo -europeane. Dar, pe baza lor, Brugman definise specificul indo-europen. Da? Prin ce se definește familie al lingurilor indo-european și, chiar dacă nu proto-indo-european, descria, de fapt, acea limbă originară pe care noi o numim proto-indo-european. Ce s-a întâmplat după Bruchman? În secolul al 20-lui au fost două, de fapt trei mici miracole investice, două de interesență au fost descifrate două bimbi, Hitita și Toharica. A treia miracolă era genial, dar acela a fost un entuziasm atât de mare ca dezamăgirea pe care a provocat pentru că cei care încercau să deși limba, care, iată, aveau atâtea documente, da, documentul din ce mine, așteptau să găsească limbi preților, da? Și pe măsură ce mergea deșifrarea, tot un domă familiar și s-au întâlnit cu greacă, La un moment dat unul dintre ei, Încep să văd fantoma greacă." Da, da, era fantoma greacă. Acolo pentru ea și greacă era. Cea mai veche formă de limbă greacă, de încetă, nu? Dar greacă, nu mirabă. Dar ei așteptă o limba pe interlocană. Celea două care mă interesează până la acum, Hittita și Toparica, sunt cert, da? În mătura care uh, filologul are cert lucrurile. Uh, sunt cert limbi din europeane dar foarte diferite de limbiile descrise pe de persoane. Și este firesc, da? Deci, el a lucrat cu un set de limbi, destul de 12 limbi, ca să vă și pe baza lor a extras fărăturile comună. În momentul în care vin încă două linghi, se aștept ca ele să intră perfect în categoriile trăiate. Ei, nu intră perfect. Fiecare vine cu mai ceva. Și atunci, ele au rămas cu această etichetă de linguri negru-cumanienă. Nu înseamnă că sunt negru-de-europene. Înseamnă că au produs o turbulare majoră, În această minunată disciplină nu creată din visita comparată din European. Când am văzut în a, în copilăria ei, la o deficiență minunată, pe iară de maturitate cu exprimanță la greamaticală, ora acum apare de-a dreptul de grăbită, fiindcă oricum este depășită de limbi glimmile neră. Încep spun, în păcălă nu e o povestă veche. E o povestie pe în care încă o. În, în, în, în tratate la pe care le folosim, sunt tratate care încă nu au ascumat prezența lichitării uh, și a uh, în relândimilor din lapedan. Putem întâlni exemple de vocabular dechidită și cofanică, uh, dar de fapt, nu este perfect integrată această uh, nouă achiziție. a doar oii. O secolală la la asta era văzut conversa în revenind la latină. Eh într o descriere diacronică evident, vă rog a vorbi contra originii, se proto indo-europeană. cum se poate face, practic o asemenea comparație uh, cu uh, proteiindoropană în cazul unei tip individual, în cazul limbii platine, ce ne interestează. Uh, riguros ar trebui ca de fiecare dată, când vorbim despre o trăsătură indo adică platină, se păstică gramatică de orice, da? De vocabular. ar trebui ca de fiecare dată să aducem mărturiile tuturor dincă drogătate. Da? Așa ar trebui să facem. Uh, nu o facem din uh, cel puțin două motive, atât de bineîncuvântate uh, amândouă, uh, că nu avem timp. Cine este specialism în toate nivelile inter-europele? Răspuns sigur, nimeni. Chiar nu de pe siguri, da? De puțin la lucruri de siguri, de toată pe siguri. Nu e nici în toate nivelile inter-europele. Dom'le, mă rog, ne credeam cei dați. Și atunci devine... lipsită o deschidată. Să dăm de fiecare dată toate acelere, iar mai ales că nu am verificat singuri. Atunci, este mult mai sigur și mai ponesc să ă, trimitem la proto-inteos-auropean. Te explic. Eu, în loc să ă, exemplific un cuvânt latinesc cu toate cuvintele corespunzătoare atestate sau la tot puse. Deci, în toate limbile europene, este preferabil să limităm la etimon, la primul european reconstituit, deci, da? Dar ștăm cu acest. Atunci avem cuvântul latină și trimitam la cuvântul proto We have all the belief in those who have established this epitome. In fact, it's not like that. In fact, we have all the belief in others. We don't need to have it. Philologus he with was Se scoate partea dureuri, e doar dificiluri, se scoate Dar, dând acel etimon, trimită-mi la o convenție. Și de fapt, aici doar vă jucă. La convenție. În urmă, dar, vizite și este o convenție. Fiecare etimon pe care îl presupun pentru în Europa. Fiecare fonemă pe care îl atribuim în Europa, ne în asta pe care îl notăm cu asterisc, de fapt, este o formulă, o notamă prescultată a tuturor mărturilor din linguri europene. europeană da? atunci, dacă scriu un fonemă, este de Ce vreau să spun? Vreau să spun că mă refer la acest fonem căreia în latină îi corespunde cu tare, în grea corespunde cu în cel zică corespunde cu în slavă îi corespunde cu în toharică îi corespunde cu Da? Și decât să spun toate acestea, Nu eu pe Da? Și îmi spun așa. frio descriu Da? E grea ceva? Mă strupind ești ceva ce îți spună mine au. Scriu-l. Pentru că nu-l poate. Aici nu merge foarte de boa, então tá pintando agora pelo, tem uma na, eh pintado. Lá na programação escreveu. A gente já era da porra. Né? E eu até tinha uma foto. Ó. Só veio vai familiar, foi chamada Dá, Da? Voi folosesc așa, acestea de toți. Da? Dar în tratat de mai noi, se folosesc la cea de H, cu așa. absolut la cea cea ceva. H, cu așa, cu așa. Și în care nu vorbim, Și asta este situația de acum a noi învețării. Cu toată altceva decât o care devinzeau stăpâni pe această disciplină, i-o creaseră, creaseră, cum am spus, instrumentele, descoperiseră, erau figuri pe ei. Erau figuri pe... În Europeana Comună, în limba originală, în Europeana, erau atât de figuri că îi să reconstituie corect cuvintele, încât unul dintre ei de asta vreau că a văzut optimismului disciplinei, culmea optimismului indo-europeistici, unul dintre ei, August Schleicher, a compus o fabulă din indo Nu? Halul și nu e interesant, de genul, sau glonăța și de genul, terminologia și a da dreptate. Bada cum o știință roță. Atunci i-au făcut ca o zi, ca aceea să fie o rebastivire a proteinei europene. Robert, nu spuneau ei proteine europene, dar că preferă, băba, limba originară. Dați am atât de mare Între uh, faptul al lui Scheifele uh, și asta <coughs> Da? Inpronunțabile. Da. Da. Dar nu ne imaginăm uh, că n-am fi stare să... Reconstituind interroganile. Dar uh, o arătăm prin fiecare literă, prin fiecare notare a fonemelor interroganilor. Alată nu mai credem în uh, reconstrucție, în reconstituire domocaleană, și credem, de fapt, în această convenție, da? Deci ce fac notat aici? Ceea ce greacă e așa, ceea ce în latină e așa, ceea ce în slavă e așa, da? Vedeți aceste trei videoclipuri. Pe numai toate nici cu patru. Vedeți acest sens. A trebuit cu două. Și aveți imediat în minte și un în întreg. de. Takozděchýprat, a fost dělat nu? k olympijní de la Ne, că e o existoval léxik sám. Nu? No, rád byl vlastně, nu jsem dal. Já. No, rád byl. No, rád byl. No, rád byl. No, rád byl. No, rád byl. Eu puțin e, nu presupon. E că... un filabar, de fapt, da, mai Da? Și atunci știi cum se pronunță și ne știi că înseamnă. Cu hierografie, fără stăm pe două. Adică știi înseamnă. În Deci a existat o prozetă și pentru... Și nu, pentru... Nu chiar care? așa, nu chiar așa, dar uh, există două... Dupa chiar ă, se spune și asta netulburat, se vorbește despre hichita cu informă și hichita cu hieroglifică. Hidocrenie mm. și mai multe, da? A, e aceeași lingă, dar una este neinformă și una este hieroglifică, da? Mm. Este cea mai... Ă, îndepărtată de restul Și, totuși, este evident o limba înrâdită cu limbi care este nevoie asta poate fi uh, interpretată în două, uh, moduri diferite, sau în două grande uh, diferite. În uh, punct că, sigur, este soră cu toate timpile alea, uh, dar este prima. Pentru că sunt cele mai vechi mărturii acolo. Și m-am Da. În da. Cea care, mă rog, să cum îmi poate să este atât de diferită de lingurile indoropene, încât nu poate fi la rând cu cea o dată indoropene, ci este cloră cu fratea indoropene. Da? atunci, probabil, amândouă intr-o e proto-Hitita. Nu e nimic în capire. E exact ca 11% doar că pune niște adume în plus. E exact ca 11%, da? Limba cea mai veche, prima care se desprinde de este Hidita, toate ceilalte nu este un problem. Întrebarea era dacă a fost nevoie de pentru deșifrarea Hiditei, când înțeleg că nu exista un dicționar ca la, nu știu, ca la coptă, cum a fost tabuului de la... Dacă a fost nevoie de tăpini, așa mi-a spus cineva că decifratorul a pornit de la premiza, poate e greșită informație, că e o limbă indo-europeană și așa până la urmă a reușit. Decifratorul Kroesner este cecul Da, de fapt. Era, din câte știu, era orientalist și nu se aștepta să fac cifrorul. Nu se găsesc o limbă indo-europeană în că ipoteza asta, deci indo-europeanistică, așa cum era ea, a folosit la propria asinucidere. Adică dacă aveau setul ăsta de norme, până la urmă, ăsta nu i-a ajutat să descopere ruda care e înghițită. Adică folosit la ceva construcția aia ideală și optimistă. Fără da. ea nu s-ar fi putut... Da. Bun. vă doveri. și fără acest an. Da. Era grizalica. Da. Uh -huh. așa. Da. Păi, și acum, aș da arată lucrurile cu Huita, că este o și și mai stranie și mai puțin acceptată de studiile de cum doar la și mai puțin asumată, tratată de cum doar la felicită, trebuie să nu știu, nici a să Îi se spune așa, e să pun din minune în timp noi pe paparicon, dar o formulare naturală așa. E în repet, dar o formulare. Deocamdată avem toate componentele, atunci. Dar că ne împămecăm cu asta de situație, euh nu aveam de la indouropenește, um, o să le faceți si undușel, până nu se poate, așa ceva de ne există. Dacă sunt oameni în care uh, vorbesc despre indo-europeni, iarăși ar trebui să le facem un duși pentru că numai mai dintr-o convenție și numai vorbind rapid, <fie> da, ne permite să spunem Indo-european ca om. Sunt detalii. Sigur că da. Dacă vezi peste toți se folosește roata, atunci zici, da, indorofanul folosea roata. Dacă se folosește, dacă apare un pentru un metal, zici, da, indorofanul folosea acel metal. Dacă găsești un orgân cu toate aceste lucruri, zicea, este un orgân cu indorofan. De-aia, falsific, nu spun că nu exista porocină. Există. Și sunt oameni de foarte bună calitate și recunoscuți. Dar tatăl e bine să vă strămesc pentru Acea verică. Rămâne o mică uh, răbdoiară. Da? Podată o spunețească când ova spre uh, linia fului uh, și, uh, și a uh, somonului, da? Czasami? Reśla panu na budże sumą? Dany wam już im. Dany wam już im. Cześć, bo jak dany mi składze. No no. Patruka. nu accepte migrație. se mută o populație din un loc local, atunci la migrație, mă refer, are tendința să numească elementele de floră și fauna o tehnologie familială. Sau când migrează pomii la ei, nu? Adică mărul persic și mărul... Nu, asta, hai să zicem că e mai... mai rar, deci linia faunul este la fel de... străutat. Adică nu e atât de ca mărului cât să fie dus sau ca pienții sau nu știu ceva. Da? Dar în condițiile curente, mă rog, condițiile necunoscunte, stabile de descriere a floreșii, popunește-ne tot un moment, un familial, un caracterist diferit. Atunci dacă într-o Anumita limba celtică de nicio există, dar nu pentru fagă, uh, nu e sigur că e chiar aveau băut mm. e, e bine să ne păstrăm îndoiala? Uh, mm. Sau e pentru sigură? Mm. Nu, nu e bine. <gums> <fi, orice>. mă <gums> e, interesează tentativele de coronare cu uh, Am observat că autori și omenele te cauți înainte de a stabili pe o relație pe care o lucru este certă. Nu are cum să fie, certă. Pot fi dar mai bă să ne o hartă cu puncte de culoare acolo. Bun, să îmi dau culorile, Nu o despre o hartă a noastră. Aia ce v mai mai că și mai ce hartă genetică, adică de sânge, rasă. Da, măcar ziua da? de astăzi nu s-au înțelesa populațiile, a a limba de de în limba, la Limba este pentru că nu știm ce este, nu seama în ură cu nimic. Clasiciștii disparați spun da, seama în ură cu atunci, da. Nu știu nimic, nu știu nici asta, de la plătătători. dacă vrem să ne referim la uh, nivel european, europeană Ce facem? Aceste notații convenționale. Da. Acum o facem. Pentru fiecare uh, notație o să vă dau un principiu cam uh, ce corespondență se stabilească. Uh. De fără noște. o să facem uh, altfel, o uh, scurtătură mai utilă uh, pentru uh, tot fel de toatea lumea, uh, dăm exemplul Da? De ce? Pentru că uh, greaca este una dintre hintele indorocată. Uh, uh, și atunci mărturia ei are exact aceeași greutată ca mărturia oricărei parte. e. Despre majoria migra cel pentru un pagament lingvistic relativ, da? De forțe mordierea al exact aceeași dreptate ca oricare alte lingviste europene. E ceva mai tare pentru Nu, Aș putea să-mi că greaca nu este chiar orice de limbă sora pentru latină, este sora de geamănă, este o sora cea mai apropiată. Este cea mai apropiată dintre șumile de opegă, și apunși Mărgeria de nu se adumite niciodată. Nu este mai prea apropiată. Nu. Nu. Nu. Și pe cate nu-l spune așa, pentru că d fi contradit acum. Mă rog da? Până-ți rucăși. în contradic după aceea, Graca nu este deloc mai înurubită cu Latină decât oricare zi, din venitile încălăcațiile. Gradul de rudenie între latina și Grancă este exact gradul de rudenie între Latină și, grecă, de rudenie, din Latină și din Sacrină, nu știu. Da? Vreo pentru Dar încorașător pe la următoare, da? Voi deja să te întrebiști cu asemănările dintre grea, și latină, care au tot fost îngroșate, cultural da, și didactic. Prin predarea simultană a două ori de s-a îngroșat această asemănăre, sau măcar îtorceperea acestei asemănări. Spune-mi Gândeam că apropierea mea provine și din mici relații incestuoase că au apărut foarte multe cuvinte grecești în de până de acolo în bine. câți. Adică de asta da. ne potem apropierea. Uh, da, de magia, apropierea culturală. Uh, și după aceea apropierea didactică mă o obișnuit să vă dăm cele două din vizionare. Și în fond, de ce nu? Pentru că uh, Latina a știut economia să fac o revelență. Da? În fața... Uh... din grecești? În fața culturii grecești. Da? Și atunci când înțelege, uh, în văzare greptiricându-o printr-un cuvânt uh, grecesc, barbaroi. Da? Cine sunt barbaroi? Sunt bânduiții. Da? Asta vin că grecii. Cine sunt gălbriți, ea care vorbă duc asta de divină. Deci pentru greci, tot rostul lumii este barbaros. Pentru romani, tot rostul lumii, în afară de ei și de greci, sunt barbaros. E un treabă erau și au știut să uh, respectă această civilizare și au congenit, de fapt, o fermă cu uh, limba meacă. Cu uh, două variante opuse de limba meacă. Este unul dintre uh, paradoxurile, îmbrământurile o grecești, uh, în Tartină, uh, care erau contactele latinului școală. Da? Uh, cu uh, limba greacă. Păi, ce învăța uh, la școală? Comer, să rindem. Uh. Și uh, cum vorbea lui, să zicem. Da? Fricării lui care era un grec din Grecia, mai, da? da? Și care vorbea unul oh, timpul. Da? Deci, între frizer și comand erau uh, among the world of influenza. што вака не можам да го направам при ајде во следниот конец во меѓу дефиницата му се прикупиња, бидејќи понекаде не е ну, не знаеш како, таа не знае дека е било добро, ќе не е прикупиња. Понекогаш би го знале, putem să uh, dovedim identitatea unui funel dacă îl regăsim în cei doi termeni corespunzători, în latină și în greacă. Deci, inevitabil, de de vom uh, alege după acest curs și cu un mic bagaj de uh, curinte care își corespund în latină și în greacă. cât de-adevenitor am văzut să vă spun. nu puteți explica evoluția de decât dând acest exemplu de cuvinte. De cuvinte perechi, din afină și din greacă. Deci v-a trebuit să înăvârtați. Nu mă mai învârndești din un prăjit așa. Asta trebuia să vă spun. Dar e și o mai multe m-am străduit să limitez aceste cuvinte. De la ceva că va fi un pic mai greu, poate poate să vă dau exemple și aștept să le vă dați, da? Pe măsură ce trece de la o săptămână la alta, o să vedeți că se reiau exemplele, Pentru că într-un bun, într-un simplu moment, Da? atunci învățați o corespondență de două cuvință și aveți exemplu pentru mai multe foneme. Pentru toate fonemele diferite care există în momentul respectiv. Da? Deci o să vedeți că, la sfârșitul semestrului, o să aveți aproape numai cuvința cunoscultă și deja învățate de mult timp. Adică la acuma. nu am o orație. atât de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 Eă, putând să o fixăm deja de acuma, ultima ultimul curs din România, da, din care eu sunt, cu partătorul și ca acest curs, da? Dar, dar jenă îți u voi spune, da? Ciovineva Seminarul de uh, sintaxă, ce v-am dat foi de acela, cu inscripții la uh, latinești, de fapt ajută la față Și acel seminar intră în examenul de sintaxă. Din vârf? Sau când Bravo! E? iarnă! Din iarnă! Din iarnă! Atât dacă spui afară, sau și cu și. Adică din iarnă și toamnă. Iarnă, toamnă, iarnă. Dacă vreți răspund, cum? În nu? Da. Ei, nu te să ajungi. Da. Deci examenul că Acest seminar, la care vom citi din scripția, aici pe care le vom uh, folosi pentru fonetica. E bine. Mm -hmm. ah. Deci uh, sunt chiar așa dezvoltate încât să suporte, uh, sintaxa frazei, uh, inscripțiile astea. m să zes a no, pentru e uh, Ultimul este, uh, sunt configur că vacanul, dacă vă găsit. Uh, da. Ne oprim aici. Nu vă mai dau alte explicații pentru <truție> seminare. Da? Ne vedem la 4 și atunci încep să vă gândiți dacă vreți să începem la seminariul sau începem la aplicarea în formula schivată pe care am convenit-o pe o de la cază cu bară, fără bară, seminarul întotdeauna de la 7 la șapte. Cred că mai rade, că o oră o oră? O oră. Vă gândiți. Dacă vreți seminarul Și apoi acum mergeți la рого состава сейчас сейчас команда, к нему. Сейчас у нас на парковке только сейчас, реально.